بل يقول عن حجابه لا وربي لن قبالي بل يقول عن حجابه أنه يفني شبابي وليغال في عتابي إن للدين انتسابي لا وربي لن قبالي همتي مل الجبال أي معنى للجمال إن غدا ادعوا دعاء الحجاب انه يضم شبابي واغاروا بكرابي انني انتسابا لرب الجبال ايما عندنا الجمال <سؤال> في وذر على في الله I donosimo salavat i salam na posljednjeg Allahu i sanih i mahaljnjega, svalim lalama i Draga braćo, nevom potrebe da mnogo nas upoznajemo sa našim učerašnjim bostima. To je onaj je brat Samir Agdijić koji je ušao ovdje, prvi put, a mladan se online. Da će, Bog, da nam u buduće dolasti, što češće pa da nas usvježi malo. سآتنا زال الله جل وشان التدي حديث الله وكسانيك صلى الله عليه وسلم وزيز على شرق الحقوق في مصر أعوذ بالله من الشتن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والعضوان إبرا للظالمين فأصلي وأصلى للم على أشهد الإنبياء والمرسلين محمد بن صلى الله عليه وسلم واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين امرا في الناس قال حديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم o šablu rumuri muhdeštajtuha wa kudu ve muhdeštajn gira' kudu ve videon barale amma ba'd draga braću assalamu alaikum wa na samom pročetku onako radi koristi jenis mojenu tijadu hadith koga bileji imam Ahmed usomen usnedu ako i nema neke direktne veze sa temom o kojem ćemo večeras. Od jednog ashaba koji se zvao Fadala ibn Urbayd radijallahu ta'alahu koji kaže: "Dja'a Rajulun min Ansham ila Rasulillahi sallallahu alejhi ve sellem", فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اسلم تسلم". Došao je čovjek iz područja Šama do poslanika sallallahu alejhi ve sellem i Poslanik poslanom mu kaže prihvati islam i biti ješ Pa je ubitao šovje pomer islam. Ubitao je čovjek Allah poslanika sallahu aleyhi ve sellem, šta je to islam? Šta je to islam za koji je rezen spas? Sreća. I na dunjalu, i na Pa rekao Allah poslanik sallahu aleyhi ve sellem, da, Islam je da predaš i prepustiš svoje srce Allahu subhanahu wa ta'ala. Da ideš za Allahom, azi ođeru. Gdje tvoj gospodar vodi? Šta ti naređuje i šta ti zabranjuje? Pazite. Zbog ovog dijela i zbog drugog dijela spominjem ovaj hadith. Islam je kaže Allahu poslaniku sallamene njesu vema muslimunem ili sad niko jednik. Islam je druga stvar da ostaviš druge muslimane da ih ne bihuzuriš, da ih ne uznimiravaš sa svojim jezikom i sa svojim rukama. Ovo islam. Ovako gaj definisa Allah poslanik za Allahu alaihi wa sallam. Da imaš svoju relaciju sa svojim gospodarom, Allahu aziv ođer, i da imaš relaciju sa drugim ljudima. Da imaš relaciju sa drugim ljudima. Zato vraćam moja draga, zbog ove definicije islama, mnogi ljudi Po Pomankaju i umanje svoj islam i naprave određene greške. Jer nisu shvatili značenje, riječi musliman. Nisu se prepustili svome gospodaru da im on vodi. Nisu predali svoje srce, Allahu Azze ođelj. I s druge strane, ne ogleda se ni u islamu, ni u ovim sa drugim ljudima. On je musliman Oni je muslima u ličini zunom drugim ljudima. On nikoga stigne, potvori, govori, naruši ugled i tako itd. Pas, muslimani onaj od čih su drugi, muslimani mirni. Bilu da se radi po pitanju njegovog jezika ili po pitanju šta? Njegove, njegovih dijela. Pa je rekla vlaloposlanik, pa upita ovaj čovjek jer je svatio da ovaj spas Nije tako jednostavno raditi, i da on ima svoje dijelove, i da ima mnogo stvari koje podrazumijeva u sebi. Pa opitao li ova čovjek, Laju islamu, eto da, koji je najbolji islam, šta je najbolji od tog islama? Pa rekao Allah, ima vjerovanje. Pa opitao li Obil ba'ath i ba'du nout, da vjeroješ u Allaha, Meleke, knjige, poslanike, sudni dan, proživljenje na sudni dan. Pas. Pa čovjek počeo da konta, da svata, da ova vjera ima svoje određene stvari, da je ona krupna stvar, da ima uvijek temelje na kojima počiva. Pa je onda upitao čovjek, u aynul imani, a koji je najbudi iman, koji je najbudi vid vjerovanje? Pa je rekao Allah u poslanih sallam, hijjra. Hijjra. Najbolji ima, najbolji vjerovanje hijjra. Pa je pitao šta je tu hijjra. A u arabskom jeziku hijjra dolazi od riči hajjera, što znači ostaviti, napustiti. Kaže Allah u poslanih sallam, da hiđu rasumu. Da ostaviš griješenje, da ostaviš sve ono što ne valja, to je najbolja hijjra. I najbolji vid imana. Pa je rekao ovaj čovjek, a koja je najbolja hijjra? Četvrta stvar, obrate, pažu da ćemo drago. Pa je rekao, Allahu poslaniku, sallallahu alihi wa sallam, džihad, borba. Borba. Pa je rekao, ovaj oh, čovjek, Allahom poslaniku, sallallahu alihi wa sallam, pa ašte je to džihad? Kaže, en tu kadil kufar. Bima'ni kevonefsik. Da se boriš to tim nevjednika sa svojim vijetkom i sa svojim životom i da na tom putu ne kradeš na bojnom polju i da ne budeš kukavice. Kaže Šeholi Slavnuti na ove četiri stvari, braćo moja draga, počiva čovjeko, čovjekova vjera. Na ove četiri stvari počiva čovjekova vjera. an put, jedini put, do potpune ovih četiri stvari, da u upotpuniš, dragi moji brate, jeste lijep ahlak, zapam ti to. Lijep ahlak, lijepo obhođenje, lijepo ponašanje, lijep bonton, svejedno da se radi. I tvojeg gospodara, ili u odnosu na tebe i druge ljude, jer kada je Hasan al-Basri bio upitan, šta je to lijepo ponašanje, šta je to lijepo ahlak, koji je mora da krasi jednog muslimana, braću moja draga. Šta je rekao Hasan al-Basri? Jedna od najsatržajnijih definicija koji sam prošital po pitanju ahlaka, po pitanju lijepog obhođenja među ljudima, kaže Hasan al-Basri, berdun ne Da širiš od sebe dobru činstvu, da radiš dobra djela, braćo moje drago, jer u činjenju tvojih dobrih djela prema drugim ljudima nalazi se sreća za tvoje srce. U tome leži sreća. Ako hoćeš da budeš srećan čovjek, čini dobro drugim ljudima. Kad si tužan, uradi dobro, pa ćeš vidjeti. Zašto je Allah poslani slovo je samo rekao kad osjetiš siroću srca, da pomiluješ siroće, najčije ti ima pomiluj ga. Vidjet ćeš, neće tvoje srce biti isto prije, nego što si ga pomilovao ili mu udijelio 5 ili deset maraka i posle, nikada. Zato kaže Hasan al-Basli da od tebe se širi miris, dobro je prema drugim ljudima. I da ostaniš uz nemiravanje drugih ljudi, braća moja draga. Jer za ove stvari je Allah posljednilo i se nam potpuno iman, potpuno vjerovanje. Wallahi lajumin, Wallahi lajumin, Wallahi lajumin. Tako mi Allah neće biti vjerni, potpuno, potpuno vjerovanje. Tri puta se zakljuje Allah posljedniko u celan. Ko? Ko nije siguran od njega. Kad nije siguran od njega, njegov komšija. Ako tvoj komšija nije siguran od tvojega jezika, tvojeg ruku, a? Nie si potpuno vjerni. U kefru edha kaže Hasan al-Basri i talaf atulbađi i da ti bude osmihnuto lice, braćemo drago. U ove tri stvari nalazi se suština lijepog ahlaka, lijepog obhoženja pred kojim padaju svi. Osmih na licu, ne može ostati prema njemu niko ravnoduše. Mogu pričati koliko kod hoće, mogu pljuvati po islamu, mogu pumpati ljude u tvojom okruženju, u kom živoku, ali samo jedno dobročinstvo, jedan osmir, Jedan lijepa riječ, jedan nije postupak, sve potvore, sve laži, sve napade, sve uvrede, braćom moja draga, padaju u vodu. Jer sve ono što današnja dava, na ovim prostorima proživljava, braćom moja draga, to nije ništa u odnosu što je proživljala Allah, posl. Nisallallahu alayhi wa sallam. Od toga, a? da je bio lud, Od toga da je bio vraćar, da je bio gatar, da rastavlja a, majku od djeteta, ženu od muža i tako dalje i tako dalje. Poslanik zavljava ovaj riječi, u poznatom priči, u poznatom događaju, vraće moja draga. Nalazi na staricu koja pokušava da digne drva na rame, poslanik joj uzima to. Ne zna ga uopće starice, ne zna nikoli ni šta je. Gdje treba? Na rame i pred vratak. Kaže, sin ko ja nemam para ti platim, ali imam jedan savjet ti uporučim, da ti ga kažem. Kaže, ima u jedan čovjek, zove se Muhammed, sin Adullaha. Kaže, bježi od njega, on rastavlja ženu od muža, rastavlja dijete od roditelja, bježi od njega. Kaže, ja sam muhamed. Gotovu, braću vam rabu, sve potvore, sve laži, sve obmane. Kaže, la ilaha ila illa, gotovu, privatja žena islama. To je ono što danas braćom moja draga fali muslimanima. To je ono što fali ovoj idavi. To je ono što fali ljudima jer općenito muslimani bošnjanci na ovim prostorima moraju sebe da svati ne samo pozivačima našeg naroda nego pozivačima, braćom moja draga i ljudima u okruženju sa istoka i onima koji su sa zapada i na kraju krajeva pred čitavom Evropom stoji odgovornost pred muslimanima Jer poslanik sallallahu alaihi wa sallam je došao da pozove ljude u Islam i da im Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru braću. Čita om čovječanstvu. Nije samo Arapima. Nije samo ovima ili onima. Nego je došao Muhammed sallallahu alaihi wa sallam da dostaje i čita om čovječanstvu. I da tako ashabi radi Allahu subhanahu nisu shvatili ovo poslanstvo. Nakon Allah subhanahu wa ta'ala, braćom draga, mi danas ne bi bili ovdje muslimani. Da su Turci sjedili muslimani, a? Ne bi smo mi danas bili ovdje muslimani. I pitanje je, braćom moja draga, ko bi danas, a? Bio musliman. Za ovu vjeru je vezan džaninat i džahnem. Zbog ove vjere, braćom moja draga, poslati su poslanici. Zbog ove vjere, Allah je a? stvorio sirat preko džaninata, za ovu vjeru. Allah šibite sa svakog čovjeka na svid. Dan zašto je jefto Zato postoji odgovornost na svakom muslimanu da se svaki da svati svoju ulogu kako na koji način a uo Rogelio pogotovo na prvo mjesto sa našim narodom kako dostaviti a ovu uzvišenu i najuzvišeniju i najznačajniju stvar koja se zove a, din islam. Zato Pogotovo vi ovdje, vraća, imate odgovornost, jer ja sam prije dana bio na gredru ovdje, dolazim na dženazu, kako zove prohlje sutina, neke stvari nisam vidio nigdje u Bosni, nego ovdje. Vi faktički imate gredru ovdje. Dođiš na dženazu skoro da ne možeš da osjetiš, miriš si slama, ne možeš da vidiš kolika Pazite, zato kažemo, naš narod ne zna i potreban je davi, potreban je poziva, potreban je na metodologije i to je ono o čemu ćemo inšallahu ta'ala nešto progovoriti večeras u ovom predavanju. Braćo, postoje tri temelja. Tri principa koje slomenuli islamski učenjaci u pozivanju na Allahov subhanahu ta'ala put Wallahu azza wa jalla. Bez ta trih principa, ne može čovjek biti uspješan. Ne može čovjek biti mudar. Ne može Allah subhan, nećemo Allah subhanahu wa ta'ala podariti uspjeh. Neće. Wallahu azza wa jalla podariti blagos. Jedan od tih principa na prvom mjestu jeste znanje. Ali znate koje je znanje, braćo? Znanje koje je definisao Abdullah ibn Saud radi Allahu ta'ala. Reis al-ayn kethratu al-riwaya walakin al-ilm Nije znanje da čuješ puno znaš, je rekao Allah, Še rekao Allah, poznanik sallallahu alayhi wa sallam, tako kao Abdulah Mesudi. Neko je znanje da se čuješ, puno boji Allaha subhanahu wa ta'ala. Da to je pravo istinsko znanje? Znanje. iz moć mora proizađi đavo. Zato ibn al-Khair rahmetullahi kad govori o mudrosti, govori da one da mudrost, a mora počivati na dvije stvari. Mora biti teoriya, mora biti teorija i mora biti vrak Zato pogledajte, šta kaže? Isa a.s. Kad je rodina, kad je progovorio je iz kolirke. Inni abdullah atani al kitab waja'alani nebiya. Kaže ili Isa a.s. Ja sam, šta? A Allahu rob. Prve riječi, Isa alaihi salam, kao odgovor kršćanima da sutra ne bi mogli ga uzeti božanstvo. Ja sam Allahu rob. Allahu rob. Počinjeni, poniženi. Allahu rob. Kome je on? Allah se uđel dao knjigu. Inčil, dać knjigu. I učinio me je A? To je znanje. To je teorija. Ko je imao Isa alaihi salam? A šta onda? Nakon toga A.S. kaže I naredio mi je da obavljam namaz i da dajem zekat madutu hajya. Sve dok sam živ. Praktično. Namaz, zekat. Da budeš rob Allaha Subhanahu Wa Ta'la u praksi. Zato kaže također Allah Subhanahu Wa Ta'la za Muhammeda Fa'ala madnemu la ilaha illa Allah Zna i Muhammeda, znanje, to je teorija Zna je Muhammed sallallahu alayhi wa sallam za la ilaha Ali nakon toga odmah, šta kaže Allah aze ođer, praktično i اِذَنْبِ Traži oprost od svoga gospodara za grijeh, pazi. Prate moj, zato veoma je stvar da zna nje koje čovjek traži, da zna nje koje čovjek uči, mora imati uti, utjecaj na njega, mora reprodukovati, a to znanje na riječima u djelima u protivnom u protivnom tozn je bila argument protiv njega a ne za njega zato ono što je suprotno znanju jeste neznanje najveći problem jeste za čovjek to ubi čovjek neznanje braćo moja draga kroz historiju islama povladajte Nemate ni jedne prke, ni jedne sekti, ni jedne podijeli, ni jednog belaja među muslimanima, među umetom, a da kada učenjaci analiziraju uzroke pojave novotarija i problema i belaja, ne kažu na prvom mjestu uzroke šta? Ne Neznanje. Neznanje. Pa, među prvim novatarijama koja je bila, koja se pojavila, jeste novatarija kuruđa, ako kažemo. A, Na takav način, ili šija od koje ste čuli. Gdje štip blizanom te mi kaže Abug Ban Nas, su najveći budale. Najveći neznalice. Najgupi ljudi. Zato što je pozadina svega toga bila neznanje. Dolaze bubani sebe i kaže Ali Ibn Amitala, kaže ti si Bog. Svehala Allah. Imali većih znanja o toga. Kasnije, braće moja draga, problemi i problemi koji se pojavili u blizu Islama, pasite, sve je bilo zasnovano na neznanju. Na Nani znači? I danas isto tako veloma je bitna stvar da među muslimanima bude ljudi, a, koji će se školovati, što god mogu viši, da postoje tu ljudi koji će, a, učiti, izučavati šerijatske propise da bi mogli, a, usmjeravati općenito narod i podučavati. Ali isto tako, dragi moj brate, najta bi obaveza da se podučiš osnovnim šerijatskim propisima prije svega Da poznas suva gospodara, da znaš kako ćeš vjerovati, kako ćeš imati ubjegljenje u pitanju Allaha dž.š. pod pitanjem osnovne nekih stvari u šerijatu. To je strogo obaveza na svakog muslimana. I da znaš naravno osnovne šerijatske propise, kako ćeš, pojedi, kako ćeš postiti i tako dalje i tako dalje. Pa kad imaš znanje, kad imaš kontinuitet, kad čitaš, kad se družiš i pričaš, pitaš i tako dalje, znaj dragi moj brat da drugi teme u obhođenju sa ljudima, u ljudi, a Allahu subhanahu wa ta ta'ala vjeru, jeste blagost. him Blagost. To je ono što mnogo fali mnogima nama. Blagost. Došla delegacija Allahum poslaniku s.a. Delegacija koju je prigodio Jedan čovjek zove se Al-Shehich. Delegacija iz područja Sharqiyah, tako se zoveliš istočnog dijela Arabskog poluostrva, iz područja Al-Sam. Dolazi Johanis Benjamin Bukhariya i Musli, također u svoje glasahihah, todos i preposto Nikolas od Seldam. I svi ljudi trče, požuruju vada s poslanikom od Seldam, međutim poglavica, poglava, vođa Osobina ljudi koji su mudri, koji su pametni. Jeste, vraću moja draga, a jeste da oni, da oni su blagi i šta? Treći temel koji ću vam kasnije ubratiti, spominuti, nepožurivanje. Svi otrčali! On ostav fino dotiralo se, okupao se, obuku lijepo tijelo i pred poslanika sallallahu alaihi sallam. Kaže Allah poslanika sallallahu alaihi sallam, inne fike hasle teyni juhibbu huma Allahu arsul. Kod tebe se nalazi dvije osobine kao čovjeka, pazite, koje voli Allah i koji voli poslanih sallallahu alaihi wa sallam, a bilo je po glavani, bilo je pođer. Koje to dvije osobine? To je taj drugi i treći temelj na kojem počiva dava, misija, misionarstvo u islamu. Kaže ti si blag sa ljudima i ne požuruješ rezultate, pazite kisi mlad sa ljudima. Zato kaže jedan pjesnik boramskog jezika: "A, reis se zaimo kaumin gabi, valakenu yitaba." Brate moja draga, nije kaže poglavar plemena jednog, a, predsjednik mjesne zajednice, recimo. Nije on glup čovjek, jer da je bio plemyon poglavar, da bi on bio vođa, ne bi vodio ljude za sebe, ali se on pretvara neka pravi se, da je šta? budala. Jer nekada Braće moja draga, moraš biti blag, jednostavno blag da zažmiriš na neke stvari, u kuć sa ženom, sa djecom. Ako sve budeš ti omak na konac nemaš šan za da će uspjeti, puće, puće, nemoguće. Zato su pitali Mu'aviju radijallahu ta'lahu koji je bio simbol mudrog vojstva muslimanskog ummeta i hilafeta. Pasite, jedan od najmudrijih islamskih halifa kaže kako uspijelaš to da vodiš narod tako mudro? kaže, između mene i moga naroda postoji jedna dlaka koju vi ne vidite. Kad oni zategnu, kaže, ja popustim, a kad oni popuste, ja zategnem. Pas. Tako isto obuđenju sa ljudima, imaš komšiju, imaš rana u tetu, imaš ženu, imaš djecu, imaš problema koliko god hoćeš, dragi moji brate. Ako bude sveh ti omak na konac, niko ne voli policajca, niko ne voli žestinu, niko ne voli grube riješi, niko ne voli namršteno lice, A? Ima jedna dlaka. Kazadžena zategnuti malo popusti. Je kaže nam Šafia, rahmetullahi alejhi, Soyu, je ni prije braće Kaže kad ja budem vatra ti budi voda, gas. A? A kad budi švatra, je vatra. vatra. Ne, braće mora biti obrat. A? Ovijek među sobno mora im ostajati ove stvari. Mora im ostajati ove stvari. Zato kaže Allah poslanih sallallahu alayhi wa sallam Uza sah sahalote kaže Allah subhanahu wa ta'ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Obraći, obraći asi Fe bima rahmetin min Allahi rinta lahum Walau kunti faddan ghalidha alqalbi man faddu min hawlik Fa afu anhum Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Ti si Allaho miloshu premanima blada Blada Adasi ti jistu Oni bi se razbi Ti si vjeri možda kad se na namazu 10-15 godina. Ali kad ti neko kaže sviman neku stvar koja nevalj u korite i te naruži na li na ru, na glubu, ruže nači, ne možeš to da prihvatiješ. Jel razumijete? Ne možeš da prihvatiješ to. A očekuješ od naroda koji ne zna, očekuješ od ljudi koji ne razumiju mnogije stvari i islamu, očekuješ da oni prihvate od tebe takvu jednu stvar. Pa brate moj, Allah subhanahu wa ta'ala za ashabe kaje. Ko je posjedoči od genune, ko ima posjedoči o zadovoljstvu i dobrotu. Za njih kaže Muhammed sallallahu alayhi wa sallam da stigru, on bi se razbjegao do vjernika, to ne volim. Zato moraš se odvojiti. Ja i ti. Samo koja je suprotna? Blagosti. Ima tri dijela. A ima tri djela. Nevađa kad čovjek nema sržbi, to zapamtite. Može nisi tu za žuli, ali ni dobro kad čovjek nema sržbu. To je čovjek ko što se kod nas kaže, baba sunju bos. Čuj baba. Se goda mura, čude mu šano, nagazka, ona se vez naraduć. To nevađa, to je loša osobina. To nije blagost, to nije blagost. Razumjeli? To nije blagost. Zato učite kad govori o sržbi. Imaju ljudi koji nema nikakve srđbe, to su ljudi mrtvi, mrtva srca, tijela, mrtva srca, možeš mu raditi što hoćeš, nema glasa da digne, a nema snagu da digne glavu na zulu, na nasilje itd. To ne valja, to ne valja. I muslima ne može biti takav. Imaju ljudi koji su umjereni u srđbi, umjereni u srđbi, a to su ljudi koji se na ljudi kad treba da se na ljudi radi Allaha subhanahu wa ta'ala, radi Allahu jazeva ođevi, i nađu način, i nađu priliku, i vidje da su spostavili argumente i tako dalje i tako dalje, ne luti se. I zato se zna, da se babu kući ne koji je pametan i mudar vođe, djeti to zapamti. I pamti svoga babu tako mudro do kraja života. I imate treća, treći stepen, treća vrsta cržbe, koja izmatne kontroli pameti. Razuma. Čovjek se ranuti do te mere da čak ne zna šta kaže. Šta uradi. Allah im reče svojom situaciju, dolazi čovjek sa ženom, ne zna da mu je pao razu, brak, jer je rekao riječ talaka, da li nije rekao, a, ne zna, nesećam se. Mati njegova zove i kaže, krenuo je na mene nožom. On se zaklinja Allahom da se neseća uopće, neseća se čovjek uopće. Da uzim noži da krenuo je i na ženu. I zaista, može i doći, tako stanje, a? gdje. I definicija srčbe da se krv istisne iz srca u ćelijance i tako definišu, a i raširi se po tijelu uđe po mozak, auto zablokira mozak. Čovjek nakon 2-3 minuta više ništa ne osjeća, ništa, rekao ništa oralite tako dalje. Ali daš mu moja draga injekciju i tako dalje, u islamu i čovjek se može odgajet, mora se, a? Saburad, stisnuti i tako dalje. Ali ono što želimo reći u obhođenju sa ljudima, u pozivanju ljudi, s kim kod imamo relacije, moramo imati umjerenu ovu srđbu i moramo biti blavi. Moramo biti blavi. Dolazi čovjek, kako navodi imam Bukhari, od Abdullah im ne seude radi Allahu Tehu. Allahom postanuku sa lezionami kaže ja Rasul, Ya Muhammed, Ya'dil. Allah poslanići kaže budi pravedan, di to pravedno. Poslanić sallallahu aleyhi nije pravedan. A pa radilo se u raspodili ratnog plijena nakon bitke na Huneynu, kada je poslanić sallallahu aleyhi wa sallam odakle odnog Habise. Zatim Husainu. I drugim prvacima među arabskim plemenima dao po stotinu deva da u milosti bi njehova srca. Da im u mekša srca ne bili privati islam, jer ako vođa jednog plemena privati islam, čitao premen priđe. I priđe Allahu je vjeru. I posljednici ono je bio vizionar, braće moja draga. Gledao je nadaleko i ovoj vjeri pali ljudi koji će biti vizionari. Oni koji g g g pričaju, a? koji ne vidi dalje od nosa. Koji reaguju odmah u momentu, u trenutku, razmišljaju o posljedicama. Braće moja draga, takvi su uvijek pravi probleme Islamu i islamskom ummetu. Takvi su bili Osmane radijalallahu hanu. Takve je... Uli Slovano, Slovano, Takve je Ajša opisala mladići. Sudi ludi ideja. Razumijete li? Koji nisu bili sa iskustvom ni po pitanju vjeri, jer su bili mladići. Ali nisu bili sa iskustvom i po pitanju života. I po pitanju života, jer mora imati iskustvo. Ti dođi svom babi sada i pričaj sa njim oko životnih stvari, koliko će ti puta reći budalo jedna. Zašto? Zato što ovdje čujek to, upoznao ljude, znati ti znati stvari. Isprobao ljude sa novcem, sa onim, sa onim. Zna nešto, 30, 10, 50 godina iskustva od koje je postao punoljetan, što ti ne znaš. I ti, kako počinješ stariti? Pogledaj. A? Svataćeš. I onda on tebi ne može čitavo iskustvo 50 godina, 60 godina s ljudima. Ne može prenijeti u jednoj minuti. Nema srpljivosti. Zato je potrebna stvar, a? iskustva. Ali iskustvo u vjeri, zasnovano na znanju, je naravno najbitnije, ali isto tako i životno iskustvo. Zato Ajša kaže, za one pobunjenike, koji su došli kupirali Medinu. A? I su ukali sablje, da obio Osmana, najbolje stvore je stvorenje nakon nebu Bekra. I Omera radi Allahu Dahlman. Aiša je opisala da su to bilo na dići, su ludi ideja. Niko od njih nije bio od prvaka ashaba, niko nije bio star tu čovjek. Jer osobina mladosti, jeste brzopletost i zitrenost požurivanje, neraznišljanje, pa se onda čovjek kasnije kaje i čitav život. Nažalost, ova dava u Bosni, općenito, braćo moja draga, mlada, mlada, i nema tu u ovim redovima neko posebno da je sada odskočio, razumijete li? Ni po pitanju znanja, niti zdravosti po pitanju vjere u tom smislu u kojem govorimo sada, Ni po pitanju godina, sada ima neko ovdje 60 godina, 70 godina koji je starac, koji će biti uzor itd. A? A ličnosti koji mogu voditi u islamu su veoma bitne. I uvijek pojedinci i ličnosti, braćom moja draga, su određivali velike stvari. odraživali velike stvari. Zato kaže Alijar Adelanu, pogledajte, uvijek sam vidio poslanika koji sam sa Ebu Bekrom, sa Omerom, sa Othmanom. Postane šura da si zabire halifa, među deset samo ljudi, vraću moja draga. Jel razumijete? Krupne stvari, neke stvari jednostavno, moraju da se zriju. Zato je bitno ovo o čemu govorimo. I dolazi čovjek i kaže, budi ti pravedan. Nisi pravedan. Odnosno, ja razumlala, ja ne. Allah poslani će budi pravedan. Šta je poslani igla To je uvredat. To su riječi šta? Napasti poslanika sallam sallam da je nepravedan. To je kufr, Allah raziođer. Allah poslanika sallam kaže, rahimu Allahumusa. Odnosu prije toga kaže, Allah poslanika sallam sallam sallam. Iza lem ia'adil illahu wa rasuluhu, fe man Ako nije pravedan Allah, ako nije pravedan njihova poslanika sallam sallam sallam, ko je onda pravedan? A šta će pa osnovni Zna da je to put ove dave, da ćeš biti napadan, da ćeš biti pljuvan, da ćeš biti ogovaran, da ćeš biti potvaran. Zato vraću osobina ove dave od obilježja muslimana. Jesu, jeste to da muslimani uvijek bivaju oni pokojima kojima drugi pljuju. A oni ne pljuju po drugima. Povjednici su oni, kojsu ha doživljavao i napade uvrede a nisu drugi, on ni drugi? Moussa, min, bhiha, uh, wa Moussa, oni vrijeđali nisu oni druge napadali rahimallahu musa faqad udiktharam biha min hada bi sabr allah s asmi allah muhammadin salihim on je bio uzmiran mislio i taj ibn israjel se radio muhammadin salihim tako posle an ali se strepio muhammadin salihim ponolite blagosti poslanika A Nesimno manik radijem nam kaže, prorazio sam sa poslanikom, sam se jedan putem. Privlazi čovjek i hvataš za kraju poslanika svoj sebe. Kaže, Allah poslanče daj mi. El, ni ming, lahi, el, di, el, kaže, daj mi malo dimetio koji ti bi Allah dao. Možda kao poslanik na sebe nije ni znao. Nema nikakvog prava. Ti imaš prava da uhvatiš čovjeka i da kaže daj mi. Daj mi desmerak. Bi te neko na ovdje se tako uradio. Šta bi uradio? Posljednici se okrenuo nasmio, ali dajte mu. Pa, posljednici je dalje posljednici. To je osobina velikih ljudi, braćuma draga. To je osobina ljudi muslimana koji shvataju, koji razumiju, koji se uvijek pokušavaju uzdići iznad problema. Koji znaju kako će prići drugim ljudima. Kako će ostati dostojanstveni. Kako će ostati dostojanstveni. Ali, nažalost, Mnogi od nas, braće moja drage, ne znamo reagovati o nekog kako bi trebalo da reagujemo u određenim situacijama. A, da ideš Dite te, te pukne kamenom. Gledajte možda 50 ljudi. Kako bi reaguo? Da ga pukneš po i onda ga udriš kamenom, svi 50 ljudi će reći da stikri. A ako ostaneš dostojanstven, moraš se nasmijati trenutku. 30 ljudi, 40 ljudi. A zbog scene, zbog prizroda, što te dvije te udarnu. Ali svi će nakon toga, dragi moje brate, smatrate da si dobar čovjek. I takvi primjera imate kogod hoćete. U međusobnim relacijama sa ljudima. Zato kažemo blagost. Blagost koju je poslanik svoje imao i kojom je primjeno drugi, drugi ljude. Blagost pred kojom Drugi ljudi nisu mogli ostati ravno dušni. A ova blagost dolazla je iz Allah, iz srca Allaha Bosunika sallallahu Je on imao preveliko srce. Preveliko srce, braćo, da se može strpiti prema svom narodu. On, poslanik svelsebnom, djine mrzio svoj narod, to zapamtite. Ha? Poslanić koji se ga nije mrzio svoj narod. Jer nije pljuvao po svome narodu. Nije rijeđao svoj narod. Nego ga Allah kori ili la Allah kabahion nafsat. Zar ćeš ti se rubiti, poslanić? Zar ćeš svisnuti od tuge jer je Poslanić koji se žalijevao svoj narod, braš i moja Imao se žaljenje i ga što njegov narodu u i širku. Bolo ga što je njegov narod umiri, a ne zna za svoga gospodara. Bolio ga što njegov aminđa umiri na vjeri abom od I molit ću Allah sve dok ne budem šta? Dok mi ne budem naređeno da više ne molim. Pogledajte. Raskida se, pološi da crkni, da cvisni od tugi od žalosti, draga moja braća. Mi toliko imamo mržnje i nagoja prema našem narodu da mnogima od nas je zasliknjeno srce. Jer zapamtite, u čijem srcu se nađe mržnja Sve će se postati šta? Slijepo. Sada na većini jačini mržnji. Sve se postaje slijepo. Jer mržnja je jednakosne počija srca. Imaš čovjeka koji te možda uvrijedi, koji te učini uzbun. U tebi možda i malo uzbuno. Ako počneš da mrziš, doći druga greška, treća greška. Ne odgovradiš vremena nećiš više moć, no možda neko vremena si se smogao poslaniti sa njim. Više je A doču takvu situaciju da nećeš moći ga pogledat i vami. Jer mržnja ne zna za razuman postupak. Nema više iz tog srca razuman sud čovjeku. Kad se ljudi razvode, muž žena, što kaže Allah subhanahu wa ta'ala? Nemojte zaboraviti dobrotu međusobnu. U redu, razvodite srce. Oni nemojte razvodi, štis njure, apsoluti, i tako itd. Allah te poziva kao vjernika, muslimana i vjernicu, nemojte međusobno zaboraviti dobročinstvo koje ste imali, onda si živio deset godina zajedno. Allah vas posjeća okadavd la ba'duhum ila ba'duhum. Radili ste stvari jedni s drugima, ni sa kim drugim ne radiš. To što radiš s svojom ženom i žena sa tobom, ni sa kim drugim, ni ti, ni ona ne radiš. Goli, možete više zajedno. Pa i bolje od nas nisu mogli više zajedno. ZEIT, brati on ono rastavio se od ZEIT nebe? Žaš! Žena je poslanicu osobi, koja žena je naša majka? nisu mogli. Pa poslati, pa nemoj zaboraviti, dragi moji bratre, sve ste imali, možda imate pola, možda imate djecu. Ali, kad mržnja uđi, ona dolazi osveta, dolazi a? sljepoća i onda nema više razumnog suda. I tako primjera primje da koliko god hoćete međusobnim relacijama sa drugim ljudijima, ljudima, sa komšijama, sa prijateljima i tako dalje i tako dalje. Zato kažemo vraćamo draga blagost. Blagost. I treća stvar, treći temelj na kojem počiva islamska djala pozivanje u Allahu subhanahu wa ta taala vjeru na mudernasci, jeste nepožurivanje. Ko nije spreman Da sači rezultate. Ko nije spreman, braćo moja draga? A? Da bre da na Da bre da će biti prekosutra. Šta će biti za godinu, za pet, za deset godina? Na kraju krajeva, šta će biti nakon naše smrti, smrti? takav ta kak se ne, nekse ne upušta u relacije pozdivanja drugih ljudi. Ne se upušta Nije uslov da vidiš rezultat svoga rada na ovome svijetu. Koliko je poslanika odišlo, su uopće vidjeli podove svoje dave, bili su poslanici braći moja dragi. Jel i nam vidio posljedice i rezultate inđira sa kojim ga Allah subhamun tjela posla? Nije. Uzdignuti Allahu Azir ođen, čega pokušali ljubiti braći moja, i zbog toga je Allah uzdigao sebi. Nije vidio. Pa ako bolji od nas, ako poslanici neki nisu vidjeli rezultate, Ne moj niti da očekuješ, ne moj da požuruješ. Ne moj da požuruješ. Muhammad s.a.v. je vraćio, u 11. godini je po hijđriju. Pasite. Čak većina plemina se odmetnula odmah nakon smrti Allaho poslanika s.a.v. u Arabijskom polostrihu. Ni svoj Arabijsko poloostrivo nije bilo ušlo u Islam. Nije poslanik sallallahu alaihi wa sellem toliko dugo živio da vidi potpun potpun uspjeh pod dominacijom Allaha subhanahu wa taala vjere. Nit jer, Persija i Tigrizam je bila pala. Tek za šest godina. Saadim ibn al-Qas u vrijeme unkhilafa Toma'a radija Allahu taala, ulazi u prijestolnicu Perzije i Perzija pada. Nije poslanik sallallahu to vidio. Nije to doživio, znači moja draga. Nije doživio raskoš i blagostanje u kojim su živjeli muslimani. Umro je dužan, braće moje drago. Više je patio, više je bio sit nego što je bio... Više je bio gledan, a ovdje je nego što je bio sit. Ali je poslannik zalolecijale posijao sjeme. Posijao sjeme. Ko će uprati? Ko će ga vidjeti? Hoće li uopće niknuti? To nije bilo na Muhammedu sallallahu aleyhi wa sallam. I to, brate moji, nije. Ni na tebi nije meni. Tvoje je i moje. Da uložimo trud i napor. Zato će nas Allah pitati, zato će nas nagraditi ili kazniti. A hoće li niknuti iz zemlje ili neće? Hoće li tvoje djete biti vjernik ili neće? Hoće li tvoja žena biti vjernica ili neće? Allah te neće pitati za to. Ne opućiš koga ti hoćeš bolan. Allah opući koga on oče, ali je tvoje. Da uložiš trud, da uložiš napor, da ne prospavaš noći, da vidiš kako, na koji način ćeš dostaviti vjeru Allahi subhanu wa ta'la. Kako ćeš izabrati metodi način da svoga babu, svoga, svoju majku, pozoveš i da stane Allahi subhanu wa ta'la na namaz. Da preseli sa va ilaha ilah. Jer, braćo moja draga, uspjeh je danas da tvoja majka, tvoju babu, umru sa šehadetom. To je uspjeh. To je uspjeh. I to je ono što svako od nas mora imati pred sobom, kao cilj, kao zadatak. Zato nas Allah pitati. I zato nas Allah subhanu ta'la nagrađivati svu trudu. A hoće neko privatiti ili neće, to nije u našim rukama. Kako smo rekli, tvoje je da posiješ, a? da okopavaš, da zaljevaš, da se brineš, da nadledaš, da zaštitiš svoj trud u je moguće, odat će li niknuti ili neće, to je kod Allaha, azi Zato kaže Allaha poslanicu se loboj me, mudro me vođi. A ti imaš dvi osobine koji vole Allaha, poslanicu se loboj. Blag si, ne požuruješ, ne požuruješ. Nekada ćeš biti u situaciji da vidiš dijete svoje kući da griješi, ali nećeš smijeti reagovati odmah jer nije trenutak, nije moment, sad čekaj priliku. Nekada će žena naproti grešku, nemoj odmah da grištiš, da ga lamiš, nemoj odmah da reaguješ. Jer možda nije trenutak, možda žena ima hajde tvoja, možda je nervozna, Al će doći akšan, doći ujutru saba kad ćeš popiti kahu, kad se žena smije i da kažeš a, tako i tako. Zato vraćao mudre ljudi, imali kod sebe ove tri osobine, ova tri temelja, ova tri principa, koji su namućenjaci postavili. Da, sad vam spontanlna ne bi želeli, mi previše da vam odugovlačimo jer uručavam.